פרק ח' ובנימין הוליד את בלע בכורו, השבל השני ואחרח השלישי, נוחה הרביעי, ורפה החמישי, ויהיו בנים לבעלה, אדר וגרה ואביהוד, ואבישוע ונעמן ואחוה, וגרה ושפופן וחורם. ואלה בני איחוד. אלה הם ראשי אבות ליושבי גבע, ויגלום אל מנחת, ונעמן ואחיה וגרה הוא הגלם, והוליד את עוזה ואת אחיהוד. ושחריים הוליד בשדה מואב, מן שלחו אותם, חושים ואת בערה נשב, ויולד מן חודש אשתו, את יובב ואת צביה, ואת משה ואת מלכם, ואת יעוץ ואת שחיה ואת מרמה. אלה בניו ראשי אבות, ומחושים הוליד את אבי טוב ואת אל פעל. ובני אל פעל עבר ומשעם ושמד הוא בנה את אונו ואת לוד ובנותיה. ובריעה ושמא המה ראשי האבות ליושבי איילון, המה הבריחו את יושבי גת. ואחיו ששק וירמות, וזוודיה וערד ועדר, ומיכאל וישפע, ויוחה בני וריעה, וזוודיה ומשולם, וחזקי וחבר, וישמרי, ויזליאה ויובב בני אל פעל, ויקים וזכרי וזבדי. ואלי עיניי, וצילתי, ואלי אל, ועדיה, ובריה, ושמרה בני שמעי, וישפן, ועבר, ואלי אל, ועבדון, וזכרי, וחנן, וחנניה, ועילם, ועמתותיה, ויפדיה, ופנואל, בני ששק, ושמשרי, ושחריה, ועתליה. ויערשיה ואליה וזכרי בני ירוחם. אלה ראשי אבות לתולדותם ראשים, אלה ישבו בירושלים. ובגבעון ישבו אבי גבעון, ושם אשתו מעכה. ובנו הבכור עבדון, וצור וקיש, ובעל ונדר. וגדור ואחיו וזכר, ומקלות הוליד את שמעה.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 ותארח ואחז, ואחז הוליד את יהועדה, ויהועדה הוליד את עלמת, ואת עזמות, ואת זמרי, וזמרי הוליד את מוצא. ומוצא הוליד את בנעה, רפא בנו, אל עשא בנו, עצל בנו, ולעצל שישה בנים, ואלה שמותם, עזריקם, בוחרו, וישמעאל, ושעריה, ועובדיה, וחנם, כל אלה בני עצל. ובני עשק אחיו, אולם בכורו, יעוש השני, ואליפלת השלישי. ויהיו בני עולם אנשים גיבורי חיל, דורכי קשת, ומרבים בנים ובני בנים, מאה וחמישים, כל אלה מבני בנימין.